Отже, сьогодні Павло Солодько читатиме тексти Майка Йогансена. Майк Йогансен це такий прекрасний український письменник із Харкова, представник розстріляного відродження. Якби його в 30-ті роки не вбили, то українська література виглядала би зовсім інакше і з'явилася би на карті світу як дуже серйозна літературна країна. Гей, віднайтесь, пацани усіх країн. Ви знаєте, хто ви і чого вам треба! Не ждіть батьків і матерів, наплюйте теж на нагороду з неба, автомобілі, паровози, кораблі не для святих і мертвих поробили. Павло Солодько це фаховий філог, причому він займається латиною і давньогрецькою мовою. І сьогодні ми з ним поговоримо, що правда не про латину і не про давньогрецьку, а поговоримо про українську літературу. Я дуже цікавлюся з таким запитанням: ти вмієш грати в більярд так само добре, як грав Майк Йогансон. Боюся, що так як він грає, мало хто вміє. Але він грав фантастично. Відома ця історія, як він обіграв Майковського. Майковський був суперпрофесіоналом. Уявляєш, він запропонував фору. Він приїхав у Харків на відкриття будинку письменників. І... Це в 20-ті? Так, в, та, в 20-ті роки. І запропонував навіть фору в чотири кулі. Йогансону. Всім. Майковський був король більярда, він вважався. І Йогансен прийняв його виклик. І, і зрештою. Ні-ні, звичайно, ні. Фору жодного він не прийняв, він сказав, давай, по-чесному. Там було три партії, першу виграв, це за мемуари смолоча. про це розповідають. Першу виграв Йогансен, другу Майковський, потім у них були кілька разів, вони помилялися, але зрештою виграв Йогансен і Майковський, оскільки суперечку програв, заліз під більярдний стіл і виконав птічку божою Пушкіна. Я собі уявляю цю велику громадину Маяковського, він ж там був зросту метра два, по-моєму, чи майже два. Йогансен теж був ще маленький. Ну, але взагалі Йогансен писав, що він там гарно вміє грати в більярди в теніс і ще щось, і саме це щось залишиться в віках. І я тоді хотіла б запитати тебе, Павле, про це ще щось. Чому Йогансен тебе привернув сьогодні? Ну, під своїм ще щось він мав на увазі... Про те, що він поет, сценарист, романіст, лінгвіст, новеліст, автор граматик, поетики, словників і перекладів. От. Ну так, очевидно, але знову таки, це ніби такі дані загальні, але все одно завжди лишається певна приватна історія Йогансен і я. Ти міг би розказати свою приватну історію. Та, от в річ у тім, що Йогансен ніколи не випинав оцю свою от, романістськість, поетичність, словниковість і тому подібне. Він. Подавав себе, він насолоджувався життям, от що найбільше подобається. Він грав в більярд, ходив на полювання, був великим майстром, хоча в нього рушниця була дуже стара, там згадують е сучасники. Захоплювався тенісом, але він жив з літератури і ставився до цього досить так утилітарно. Він е дуже фахово це діло вивчав, в нього є кілька таких теоретичних праць, як будувати оповідання. Або за увагу до сучасної літературної мови, між іншим, дуже корисна штука, як будувати оповідання. От всім письменникам, початківцям, які неладні до докупи зліпити два слова і переживають про що ж оце його писати. Я думаю, варто почитати цей текст Йогансена. Я пам'ятаю, колись давно я ще була маленька і пробувала писати художню прозу, і мені Ростислав Мельників порадив. Візьми і почитай Йогансон. Ти все зрозумієш. Я прочитала, і з тих пір більше не пишу. Так що може це допоможе врятувати літературу від юних графоманів. Він сам вважав себе в першу чергу поетом, хоча в нього багато є чудової прози. І він, Йогансен, підкуповує саме ось цій, цим своїм непафосністю. Людина, яка так управляється зі словом, десь я читав, що більший словник, ніж у нього, хіба що в бажана, теж монстра літератури в гарному сенсі, гіганта літератури. При цьому він чудово володів цим от словом, не вип'ячував абсолютно його, і ще він підкуповує, в нього немає істеричності в віршах або якоїсь плакатності. Це, як він сам казав, романтизм, любов до буденного життя. Тобто він бачив прекрасне в буденному, і це не може не радувати. Ну, тим паче, зараз це дуже модно, причому вже дуже тривалий час. Оці всі такі маленькі мінімалістичні текстики, ну, починаючи від супер розкручених там, порад щасливого життя від е, Паула Коелью, наприклад, там, в «Алхіміку» чи в, яких, в якихось там аналогічних книжках, е, закінчуючи трохи менш розкрученими, але не менш прекрасними, ну, і попсовими е, мініатюрами Філіпа Делерма про перший ковток пива та інші маленькі радості життя. Тобто зараз ну, в масовій культурі такі ідеї, вони абсолютно ну, на вістрі новизни. І все ж таки, я повернусь до запитання, як ти зустрівся з Майком Югансеном як автором? Він же ж тебе підкупив не тим, що він там такий е молодець, красень, романіст, е поет і так далі. Все було поступово, тобто, без сумніву. Е в школі ми там щось читали, здається якщо я не пом... коли ми вчилу російна відрожня, там згадувався Йогансен, здається, як життя моє дороге, його класичний вірш. Кілька років тому робив разом з товаришами такий проект, як Укрив культ, українська революційна культура, ми збирали невидані вірші того періоду. І якраз в основному це там багато ідеологічних було віршів, і ми знаходили книжки 60-х і 80-х, бібліотека поета була така серія маленьких ішенькових видань. І от найбільше мене з них вразив, це Йогансен, Влизько і Бажан. Його відчуття життя навіть. Не те, як він зі словом управляється, хоча це теж цікаво. Немає пафосу такого вже. Не без цього, які були часи, але от я, його, я себе на його місці можу уявити. Йдеш в горах з рюкзаком і отримаєш насолоду. Або йдеш вулицею. Лісі, вулицею, так. Проїхав трамвай, симпатична дівчина. Такі, ну, те, от, що називається, такі малесенькі враження, от, як тобі такі відкриваються. І... Ну, тоді я думаю, варто спробувати відкрити трохи тих откровень. Пардон за тавтологію. Зараз послухаємо, як Павло Солодько читає Майка Йоансена, а потім ще трохи поговоримо. <клес> Вірш називається Весна із книги доробок 24-й рік. На неписану зими поему упала, розтала веснинка. Перша тема на останню білу сторінку. Іду, поважний, похмурий, і мрію про щось. Про поділ земельної ренти. А навколо грають, пустують дурні весновії. Сміються з мене, інтелігента. Гей, що солодким духом цигарки пихнув на мене старий робочий. Наче воно не зима і не Харків, а степ полинами плеве і лоскоче. Став, стою і думаю так приблизно. Вірю, зробимо весну на світі. Щось підходить близько, ніжно. Товаришу, дозвольте прикурити. Це такий от... Як-то кажуть, откровення людина отримала під час Харківської зими. Далі більш ідеологічний вірш – це «Комуна», що характерно, утопічна поема. Теж із того ж доробку, 24 рік, вона тут в кількох частинах, я прочитаю деякі з них. Частина п'ята. Називається «Пацани усіх країн, єднайтеся». Гей, єднайтесь, пацани усіх країв. Ви знаєте, хто ви і чого вам треба. Не ждіть батьків і матерів. Наплюйте теж на нагороду з неба. Автомобілі, паровози, кораблі не для святих і мертвих поробили. Живе, живій землі. Єднайтеся, скоріш збирайте сили. Читайте Маркса і хімію. Коли ж ще раз переконаєтеся. Ліпкнехт, дрочіть батьків, штовхайте їх у криш. Сипте. Е, турбіни. Це частина шоста. Гей молоді, не сосюртеся, чуєте? І не хвилюйтесь ні в якім разі. Заструміть два пальці в рота і блюйте, поки не виблюєте із себе Азії. Споживається 9% енергії. Решту бухають марно у хмари. Хочеться швидше доскочити черги. Плюйте на все. Займіться турбіною й парою. Учіться, брати мої, думайте, читайте. Скоро таке заблиме, що тільки ви не завагаєтесь. Далі розділ сьомий про хімію. Коли б я був хімік... Я б винайшов був такий убійчий газ, щоб виздихли чисто останні рештки родимих і чужих людоїдів, і це в останній раз. Та я тільки поет, узяв сірничків коробочок, запалюю по одному і кидаю в ноги, у ніч, у огидну нудоту ночі. Чи не вдасться мені запалити дороги? І восьмий останній тут раптом через від цього всього пафосу, від така несподівана ніжність, проявляється. Восьма частина називається «Мій любий». «Мій любий, мій друже, ти, що співатимеш за мене, коли буде комуна, коли вже і комуни не буде, тобі, понад голови вчених, розумних, марудних, передаю свою душу». Продовжуємо, напевно, далі трошки лірики. Вірш 27-го року із книги «Ясен» насолода «Моментом». Називається «Ось іду, рейці і хитаюсь». «Ось іду, рейці і хитаюсь, чи йду до краю, чи впаду, Ліс ліворуч, мов зелений заяць, задивився на мою ходу. Десь далеко одинокий коник пісню травам і лісам згадав, Наче гасне дерев'яний дзвоник, Наче спить і падає вода, Скільки днів любилося з ночами, Розставало вранці у вікні, Скільки птиць летіло над полями, Не верталося до мене у вісні. Я йду по рейці і хитаюсь, Чи дійду до віку, чи впаду. Ліс спинився, ліс, мов зелений заяць. Задивився на мою ходу. Наступний вірш це балада. Йогансен дуже любив балади, це 30-й -30 рік книжка Ясен. Називається вона Плесо Спить, мисливська балада. Йогансен дуже любив полювання, тут йдеться про Крижня, про самця качки. Йогансен вважав, що призначення крижня – це апотеоз. Крижня найвеличніший момент його життя. Це той, коли в нього влучив центр заряду, і він шкеребереть гупає у воду. І тільки цей крижень, якого влучив мисливість, гідний славного звання крижня. Тут в цій баладі вона, тобто, тема характерна для Остапа Вишня, але тут якийсь такий готичний, прямо такий дес в кінці звучить, фінал жорстокий мисливця, який так і не спромігся влучити у залізного з великої літери крижня. Плесо спить, в очеред тікають перелякані брижі. Келих ночі налив у плав, келих ніччю повінця мла, і от над щитиною бору появляється мертвий крижень. Крила йому свистять залізні, оливом повні потужні жили, він летить, і пізні птахи ховають голови під крила, трава тремтить у чорній воді, поволі він облітає озеро, голову витяг вперед, вперед, вперед, залізні крила січуть ошеред, на коліна падають лози, і от стрілець починає бить. Божевільними пальцями шукає набоїв, б'є і б'є, а мертвий крижень свистить усе ближче, все нижче над головою. І коли ранок встає, замучений в смерть, бронею коло чорного бору, човен води повний у шерть, гайдає тіло з пониклою головою. Тіло стрільця, убитого вчора з його останнього набою. Далі, тут ми, до речі, от оці от моменти алітерацій багато. Кілька разів захоплювався Йоганцем такими експериментами. От Зараз собі парочку коротких віршів з набором цих алітерацій я розкажу. Це такі вправи, я думаю, для, для техніки, можливо, він робив. Ну. Перший потяг уночі. Потяг-протяг, палицю свит через місяць, світлом просяк, і висять вогні вагонів на двохкою прірвою ночі, у темну безвість протяг-потяг. Це 33-й рік, книга поезії, незадовго до його смерті. І «Заячий вечір» – це ще один експеримент. «Заячий вечір, сніг, ах, блакитна стеле суніч, і лягає, як стомлений синій китаєць, з поза звіриних ніг, і з забутих дитячих книг знайомий з'являється заєць, Заяри, заялини, заячмінь, замаячить заяча тінь». Далі варто згадати потужний досить вірш. Це 21-й рік, коли Йогансен тільки, так би мовити, став на соціалістичні рейки. Він спершу писав такі в стилі символізму, романтичні вірші російською, але потім, як він сам описував, він в Харкові побачив прихід білогвардійців і його аж перемкнуло. Він став націонал-комуністом, так би мовити. Вірш називається «Скорофорте». Плачте нижчі її духом, миротворці. Ридайте в сильних і гордих над вухом. Значить вище, вище піність хвиля мелодій. Скорофорте, плюй в очі погоді. Буря штурму, шквалу сигнали. Скорофорте, чуєш сурми? Чуєш? Заграли. 24 рік, вірш із того, коли, так би мовити, романтика моменту. Завтра знов до верстату. Називається вірш. А сьогодні вечір. Яке соковите листя, яке рідне дерево. Собака пробіг. Теж непоганий. Об дерево чистить і треба лохати черево. Завтра знов до верстату. Люблю машину. Вона блискуча і гостра. Люблю й ненавиджу. Вона, мов, жінка. Ласкава і ловка, але не любить, коли я п'яний. І не пускає ні на хвилинку. Завтра знов до верстату. А сьогодні вечір і, мов, невірний апостол обіймаю осику розп'яту. І цілую кору, і пальці вкладаю у виробану рану. Завтра знову до верстату. Тепер більш таких експериментів його 33-го року. Книга називається, поціновувачем сучасної української літератури, це має сподобатися. книга Йогансена, з якої взятий наступний вірш, називається «Балади про війну і відбудову». Ось одна з балад. Тут він, це в 33-й рік, він... Йогансен тоді приєднався до такого собі літогрупування разом з Юрієм Смолищем. Називалась воно техномистецька група А. А тут якийсь натяк на авангард, я думаю. Вони намагалися поєднати мистецтво та індустріальний розвиток, певним чином, і в... завжди зосереджувались на історіях. Чому балада? Тому що тут сюжет, чіткий сюжет, викладений поетичним стилем. Отже, вірш називається «Внизу», епіграф. «Тільки ми зможемо колись організувати підземні теплоцентралі. Вниз верстами горітиме вугілля і само видаватиме силу на гора. Вибійні молотки і врубові навіть будуть непотрібні. За це б'ємось у чорній норі». Вірш про, власне, про шахтарів, я думаю, про вибух метану, в сучасних новинах у ЗМІ ми досі відчуваємо ці відгуки індустріалізації 30-х років. Десь є трава, зеленим сонцем напоєна, зітхає за вітром стелиться, вітровим виростає роєм, рай, перій, світлоселиться, Така трава. Але внизу там нема трави, нема сонця, нема обрію. Земної густої крові добувають вугільні герої. Щоб та чорна земна кров горіла в союзу жилах, щоб жили верстати, щоб на сотні верстов сіяли станції соціалізму сила. Соціалізму сила движе серця чорних людей у глибу під землею. Тисяча шахт, межини митця, Тисяча серць горить коло неї, Тисяча серць у вічній ночі, Костить сирий, одвічний камінь, Ніхмарні сонця, ламповий чин Виображує чорне небо над нами, В камінне небо уп'ялись плечі, Вапняк і порфір розвірчує молот, І креше кварц і іскри мече, Як дощ жало сталевих долот, Соціалізму сила, движе серця, Чорних людей у глибу під землею, Тисяча шахт, межини митця, «Тисяча серць б'ється за неї. Б'ємось, щоб не бились наші діти. Внизу, щоб бути їм на горі. Б'ємось за щастя людей на світі. За це б'ємось у чорній норі. І от одне починає битись, скоріш, не в марші машин, не в такт. Працюють руки ще в тому ж ритмі, і тільки серце б'ється, не так. Десь є трава. Зеленим сонцем напоїна. Зітхає за вітром, стелиться. Вітровим виростає роєм рай, перій, світло селиться. Така трава». Як легко і солодко, швидше, швидше. Злітає серце під сонце горі, Рука безладно в камінь тиче Ще легше, солодше леліє море. Заснув би в ньому. І раптом вітер доніс до скронь металевий скрегіт. Ударив. І море спотом витер. Метан. Це газ. Оце той легіт. Соціалізму сила движе серця. Чорних людей у глибу під землею. Тисяча шахт. Ми жени митця. Тисяча серць б'ється за неї. Б'ємось, щоб не бились наші діти. Внизу, щоб бути їм на горі. Б'ємось за щастя людей на світі, За це б'ємось у чорній норі. І тисяча перше теж б'ється. На чорних руках лежить, Мов дитя, у могутніх грудях Шахтарське серце. І тихо Вертається до життя, встає, Випростовує колосальні плечі. 33 рік. Далі вірш. От е, в цілком стилі Йогансена 25 рік в журналі Всесвіт. Одному з перших був надрукований. Називається «Степ». Тут от Типове для нього поєднання ідеології з е, таким прямо аграрним якимось, романтизмом. Маркс бороду ужито занурив, в степ, посіяв золотаве. Мільйони зерен, мільйони снів сипнув умполе, кинув на отави. А небом їдуть водяні вози над океаном орної країни. Старий чумак береться за гузир, і хмаром набатовує на спини. По берегах повстання і пісень. Над ріками радянських революцій в далеку путь налагодився день і ховає сонце в сивім капелюсі. Давайте зараз спробуємо один ідейний, так би мовити, ідеологічний, і більш далі романтики. Отже, «В грому гармат і співах Криці». 24 рік, два роки, чотири, як створена Українська Соціалістична Радянська Республіка, і молоді митці всіляко співають «Будівництво нового ладу». В грому гармат і співах Криці вам гендлювать на ринку любо. Кладіть же зуби на полицю, броварники і салогуби. Хай розіслалось роздоріжжя в дорогу від землі до неба. Для вас комунна Запоріжжя, незрозуміла і ганебна. Отак ви повмивали руки, коли в країна встала руба. Так не згадають вас онуки, броварники і салогуби. Наступний вірш – це 30-й рік з книги «Ясен». Гей довго ще жити. Причому, що самому Югансону залишилося жити сім років. Гей довго ще жити мені на світі. Немало днів на спині наді мною. Придіть до мене, мої любі діти. Придіть до мене, я вас заспокою. Я з вами був вогаййо орачем. Я ваш любимий нігер з Колорадо. Тікали ми, і чов насунувши плечем, велике сонце зустрічали радо. Я ваш широкий, радісний отець. Взяв на тугі, на супокійні плечі і доведу до краю і брати квітерець, і з нами, зустріне вечір. І ввечері побачимо той край, що в нього всі ведуть дороги. І буде тихо, світла тінь, розмай. На траву ляжемо, і будемо, як боги. Хвір з 29-го року «Ах, життя, моє, дороге» Класика, здається, на найшкільній програмі є. «Ах, життя, моє, дороге, хто мені дав тебе тепле і сильне? Бігти берегом, бігти геть, бігти холодною, вогкою рінню, Занести руку за хмар, занести за небесну спину, Розмах в удар, тіло, голову, руку вкинути. Ах, життя моє кругле, як м'яч, пружне і палюче, як любов. Падай, злітай, смійся, плач, цілуй дужче, знов і знов, до кінця цілуй, до зубів. До холодного цілуй поту, так ніхто тебе не любив, не пив слину з крепкого рота. Ах, життя моє кругле, як м'яч, ти з яких зірвалось шківів. Души мене, кров'ю моєю пияч, так ніхто тебе не любив. 29 рік Одеса, що показав. Ну, в Одесі Маяковський написав своє облако в штанах. Видно якесь таке місто, яке провокує поетів. там же тоді була вувку кінокомпанія з виробництва фільмів. І там багато працювало з сценаристами наших відомих класиків. Отак, от і вони займались кінематографами, шабашили як сценаристи. Вони заробляли шалені гроші, і кінематограф цей продавав свої фільми... На захід і заробляв для молодої радянської республіки мільйони. Ну, власне, так, європейське кіно, поки не бабахнула Друга світова, було власне лідером. Але мова не про це. От я слухала Йогансена і ніяк не могла збагнути. З одного боку, якісь такі вічно зелені рядки. Я коли його перечитувала перед цим подкастом, так само от читаєш, просто ну щось надзвичайно сучасне. Але з іншого боку, є величезна частина текстів, ну мало чи не всі крізь які ковзають якісь там одномоментні речі, які стосуються створення нової країни. Ідеології і так далі. Тому моє запитання, ну, доволі ніби традиційне, але все ж таки не можу його не поставити. Майк Югансен може бути цікавий сучасному українському читачу? І чим? Чи може це вже щось таке то нібито? І треба читати з коментарями такими, зірочками, ну, не які будуть пояснювати. не звичайно, так. Тут оця от його вітальність якраз і приваблює, чому би і ні, але напевно треба знати контекст історичний і те, що в нього це постійно зустрічається, це нормально. От тоді люди з цим жили, заробляли з цього. Українська Радянська Республіка виділяла кошти на існування таких-то, таких-літературних групувань, було літературне життя, суперечки. Ах, життя моє дороге, цей вірш цілком годиться для наших. Читачів Ну і не тільки цей, насправді дуже багато віршів, ну, вони однозначно такі ну, ніби вічні, можуть бути зрозумілі, кому завгодно. Так, так, без сумніву, тобто і те, що там є згадка про над ріками радянських революцій, ну... Можна займати слово радянських на французьких, наприклад, та. теж хороша Або, буде там... історія вічних революцій, чи постійних. <гум> От той, що вірш весна про товаришу дозволити покорити, ну, я думаю, багато хто переживав такі Історії. інсайти. Особливо да. в спальних районах міста вночі. <гум> Але це вже зовсім інша історія. А я ще про що хотіла запитати зараз в українському масовому такому змісередовище дуже активно транслюється думка. Ну, зокрема, Оксаною Забушкою Я просто про це згадала. Про те, що українці погано знають класику, це перша частина цієї думки. Друга частина цієї думки полягає в тому, що класику знати потрібно, тому що саме в класиці прописані всі універсальні сценарії життя певного народу. І тому е, я би хотіла поставити два запитання. Зараз почну з першого. Як по твоєму Павло Майка Йоансона, український читач знає, це Бута класика, чи це відома класика? ви читач, звичайно, ж, не знаю. А люди, які цікавляться літературою, без сумніву, Я думаю, що він досить відомий в Харкові. От якраз тут є певне таке земляцтво, тому що він один із тих харків'ян, яким не соромно пишатися. Там якраз його знають, і... але не так, як хотілося б. Але я Тоб... не думаю, що знання Гансана обмежується тільки Харковом. Я думаю, що ці от от вітальність Йогансена, Яновського, Влиська, хоча Влиська, вона така досить сильно награна, вона ще перекинеться і підхопить так би мовити, цей прапор, якийсь літературний течія чи угрупування, тому що це степова поезія, життєрадісна така, без яка без чорнухи, тобто вони бачать життя в усій її показовості, в усій так би мовити проблемах, але Сам проблем з цього не роблять, бо життя є життя. От, Тут... власне, це моє друге запитання, яке я хотіла поставити. Якщо прийняти думку, що класика може містити у ці універсальні сценарії, та, то які універсальні сценарії чи такі може цінності містить в собі поезія і проза Йогансена? От це... ти зараз говориш про вітальність, наприклад, так? Так, ще... це технологічність. За його на його столі ніколи не було, наприклад, там навали документів, тобто він працював, от став по виконав певну норму. Все не, не потрібно. Є час для роботи, є час для Більярду. відпочинку. Так. Ну а чому б і ні? Е, це іронія. От його, хто читав його автобіографію Майка Йогансена, де він описує, як його якісь там прапрадідусь чи прапрабабуся познайомилась з прапрадідусем Полоніу Турецького. у Турецького да, Полоніу з з, з прапра якимись там родичами Сервантеса, і він несе кров багатьох народів і Помре, знаючи твердо, що його батьківщина є якесь там намеркнуче гроно. Тобто ну, цей такий от чудовий стоб, ніжний стоб. І я думаю, він дуже допомагає в адекватно сприймати життя і не впадати в вічі. Це ж... Але, між іншим, в цій автобіографії Йоганнсен майже вгадав з датою смерті. Він там пише, що помрив в 1942 році, от він на чотири роки помилився, чи не п'ять. Якщо уявити собі зараз е, юного, чи може не дуже юного читача, який тільки готується відкрити для себе тексти Майка Йогансена, яку настанову для читання цього поета ти міг би дати? Не намагатися продертися через те, що не вийде. Тобто оці от його балади про війну та відбудову, це такий досить... Сурова така література в репортажному стилі, вона може там відштовхнути. Хоча може і навпаки, це і тут є сюжет, може привабити. Хай людина погортає книжку і зрештою знайде вірш, за який зачепиться. Так зі мною було. Мені треба було там вибрати певні твори, які ще не вийшли, і оцифрувати і їх, покласти в інтернет. Але потім я просто почав захоплюватися і відкривати для себе. Так який вірш для тебе став таким поворотним? Дуже мені сподобався вірш Перекоп, його тут я зараз, на жаль, його не знайшов. Там є вигризти зубами браму в граніті» про те, як в Крим захопили наші українські радянські війська в 20-му році у білогвардійців. Друге це в той, в той же день, буквально там за кілька десь 10-15 хвилин я прочитав, я йду по рейці і хитаюсь. У мене кілька разів було ті самі відчуття, коли просто отримуєш несподівану таку насолоду від моменту, от і він, іде людина, і тут в нього ліс, в нього в житті явно є якісь проблеми, але є щось хороше, і він усвідомлює, що проживе ще якийсь час, і насолоджується цим. Ну що, тоді можна лише сподіватися, що будемо і ми собі насолоджуватися, читаючи тексти Майка Йогансена. так що пішли читати, на все добре, дякую. До побачення, дякую.